Розділ тридцятий. Відміна. У вівторок Люїшем повернувся від Вігорса о 5. О пів на сьому його чекав урок природознавства у Воленгрін і застав місіс Чефері та Етель у сльозах. Він змучився, йому страшенно хотілося чаю, але новина, якою вони його зустріли, змусила його забути про чай. Він зник. Оголосила Етель. «Хто зник? Що? Невже Чефері?» Місіс Чефері, яка пильно стежила за тим, як сприйме Люїшем цю звістку, кивнула, витираючи сльози бувалою носовою хустинкою. Нарешті зрозумівши, що сталося, Люїшем ледь утримався від гучного прокляття. Етель простягнула йому листа. Хвилину Льюішем, не розкриваючи, тримав його в руках і ставив запитання. Місіс Чефері знайшла лист у футлярі годинника, який треба заводити раз на вісім днів, коли настав час їх заводити. Чефері виявляється, пішов з дому ще в суботу ввечері. Лист відкритий і адресований люйшему. Довгий, незв'язаний, сповнений повчань лист. І написаний він був до дивацтва погано, порівняно з промовами Чеффері. Він був позначений кількома годинами раніше, ніж його останній візит до Льюішемів. Отже, тодішня бесіда була чимось на кшталт доповнення до листа. «Безмежна дурість цього легіона жене мене з Англії», – прочитав Льюішем. «Я нарешті об неї спіткнувся». Боюся цього разу навіть в очах закону, і тому я їду, тікаю, розриваю зв'язки. Мені бракуватиме наших довгих освіжаючих бесід. Ви вивели мене на чисту воду, тому з вами я міг бути відвертим. Мені шкода розлучитися із Етель, але дякувати Богу, у неї є ви. Ви, зрозуміло, подбаєте про них обох. Хоча на обох ви, ймовірно, ніяк не розраховували. Люйшем загарчав від злості, перегорнув з першої сторінки одразу на третю, відчуваючи, що обидві жінки не спускають з нього очей, тепер особливо уважних. Тут Чефері вже перейшов до практичних міркувань. У нашому будинку в клепимі залишилися два-три предмети з тієї частини рухомого майна, яка не постраждала від мого сумного марнотратства. Це окована залізом скриня, бюро зі зламаною петлею і великий повітряний насос. Їх, безсумнівно, можна заставити, якщо тільки ви зможете примудритися, дотягнути їх до ломбарду. У вас більше сили волі, ніж у мене, і я так і не зібрався навіть стягнути ці кляті речі зі сходів. Окована залізом скриня належала мені до одруження з вашою тещею, тож мені не можна закинути цілковиту байдужість до вашого добробуту і небажання чимось віддячити вам. Не судіть мене занадто суворо. Не дочитавши сторінку до кінця, Луїшен сердито перегорнув її. Життя в клепимі було написано далі. Останнім часом почало мене дратувати і сказати по правді, побачивши ваше молоде, бадьоре щастя, ви ж самі не знаєте, борючись зі світом, як вам добре. Я згадував, що роки минають, щоб бути до кінця щирим у своїй сповіді, зізнаюся, що щось більше, ніж просто нова жінка, увійшло до мого життя, і я відчуваю, що маю пожити собі на Яка чудова фраза – пожити собі на сповнена щирого презирства, до моральних умовностей. Це вам не наслідування Христа. Я жадаю бачити нових людей, нові міста, я знаю, я пізно починаю жити собі на втіху, я вже лисий, а в бороді в мене сивина, але краще пізно, ніж ніколи. Чому тільки освіченим дівчатам мають належати всі ці задоволення, а бороду, між іншим, можна й пофарбувати? Незабаром я торкнуся цього лише мимохідь. Лег'юн дізнається дещо таке, що вразить його до глибини душі. Тут Люйшем почав читати уважніше. Дивуюся цій людині. Вона жадібно шукає чудес, у той час, як навколо неї відбувається найнеймовірніше. Що може являти собою людина, яка бігає за медіумами і чудесами, тоді як до її послуг диво її власного існування? нелогічного, безглуздого, найвищою мірою дивного, і однак притаманного їй, як дихання, невідторканного, як руки і ноги. Що він то сам таке, щоб займатися чудесами? Мене вражає, як це настільки відчутні спіритичні явища, не обернулися дотепер проти своїх дослідників, і як це товариство дослідників видатних ілюзій і галюцинацій не спрямувало на Лег'юна критичного ока. Погляньте хоча б на його будинок, та цього уявного жителя Челсі нічого не варто викрити. Апріорі можна стверджувати, що істота настільки дурна, настільки безглузда, настільки балакуча, може бути тільки маренням якогось істеричного фантома. Ви вірите, що такий суб'єкт, як Лег'юн, існує? Зізнаюся, у мене щодо цього є серйозні сумніви. На щастя, його банкір – людина більш довірлива, ніж я. Але про це Лег'юн незабаром сам сповістить вас. Далі Льюішем читати не став. Напевно, писав і милувався своєю дотепністю. З пересердя сказав Люїшем, жбурнувши аркуші на стіл. А насправді він просто скоїв чи то крадіжку, чи то підробку і втік. Настало мовчання. «Що ж буде з мамою?» – запитала Етель. Люїшем подивився на маму і на мить замислився. Потім він глянув на Етель. Усі ми пов'язані однією мотузочкою», – сказав Льюішем. «Я не хочу нікому бути затягар», – заявила місіс Чефері. «Я думаю, Етель, ти могла б принаймні напоїти чоловіка чаєм», – сказав Льюішем, раптом сідаючи на стілець. Він забарабанив по столу пальцями. «За чверть до сьомої мені потрібно бути у волем грін». «Усі ми пов'язані однією мотузочкою», – через хвилину знову повторив він, продовжуючи барабанити по столу. Відкриття це, що всі вони пов'язані однією мотузочкою, вразило його самого. Незвичайні в нього здібності звалювати на себе турботи. Піднявши погляд, він раптом побачив – що повні сліз очі місіс Чефері звернені до Етель із сумним запитанням. Його занепокоєння відразу змінилося жалістю. – Нічого, мамо, – сказав він, – я розумію, я вас не покину. – Ах, – вигукнула місіс Чефері, – я так і знала. А Етель підійшла і поцілувала його. Йому загрожували обійми з обох боків. «Краще дайте мені випити чаю», – сказав він. І поки він пив чай, він ставив місіс Чеффері запитання, намагаючись зрозуміти новий стан речей. Але навіть о десятій годині, коли він, втомлений і розпалений, повернувся з волем грін, йому не вдалося до кінця зорієнтуватися в ситуації. У всій цій історії було чимало незрозумілостей і запитань, які вельми спантеличували його. Він знав, що вечеря буде тільки прелюдією до нескінченних розмов, і справді, лягти спати йому вдалося лише близько другої години ночі. На цей час був розроблений певний план дій. Місіс Чефері була прив'язана до свого будинку в клепимі, довгостроковою орендою, і тому вони мали перебратися туди. Перший і другий поверхи здавали в оренду без меблів, і доходи з них практично покривали орендну плату. Чеффері займали підвальний і третій поверхи. На третьому поверсі була одна спальня, яку раніше здавали мешканцям другого поверху. Тепер же вони з етель могли зайняти її. Старий туалетний стіл – він міг би використовувати для роботи вдома. Етель свою друкарську машинку поставить у їдальні, розташованій у підвальному поверсі. Місіс Чеффері та Етель готуватимуть їжу та виконуватимуть основну хатню роботу. І треба бути якнайшвидше звільнитися від орендного контракту і підшукати менший дім десь у передмісті бо здача кімнат в оренду не співвідноситься з професійною гордістю Льюішема. Якщо вони зуміють це зробити і з'їдуть із квартири, не залишивши адреси, то тим самим позбудуться хвилювань, які на них чекають у разі повернення блудного Чеффері. Місіс Чеффері без кінця слізно захоплювалася шляхетністю Льюішема. Але це тільки частково розсіювало його сумний настрій. І під час ділових розмов вони раз у раз поверталися до Чеффері. Що ж усе-таки він на кою? І куди сховався? І чи не може, не дай Боже, ще повернутися? Коли нарешті місіс Чеффері зі сльозами, з поцілунками і з благословенням вона називала їх «добрими, милими діточками», Пішла геть, містер і місіс Льюішем повернулися у вітальню. На обличчі місіс Льюішем був написаний щирий захват. «Ти молодець!» – сказала вона і в нагороду міцно обійняла його. «Я знаю, знаю, нині я весь вечір була в тебе закохана. Милий, коханий, любий!» Наступного дня... Люїшем був надто зайнятий, щоб побачитися з Лег'юном, але на третій день вранці він зайшов до нього і застав дослідника спіритичних явищ за читанням гранок Геспера. Лег'юн прийняв молоду людину дуже привітно, уявивши, що Люїшем прийшов довести до кінця їхню стару суперечку. Про одруження Люїшема йому, очевидно, нічого не було відомо. Люїшем одразу, без натяків, виклав мету свого приходу. «Востанній він був тут у суботу», – здивувався Легіюн. «У вас завжди була схильність ставитися до нього з підозрою. Для цього є підстави?» «Краще прочитайте ноце», – придушуючи похмуру посмішку, відповів Льюішем – і простягнув Легіну лист Чеффері. Люішим раз у раз поглядав, чи не дочитав ще Легіон до того місця, де Чеффері переходить на особистості, а решту часу і заздрістю оглядав розкішний його кабінет. У того каплавухого юнака теж, напевно, такий. Коли лег'юн дійшов нарешті до того місця, де піддавалася сумніву сама його персона, він тільки якось дивно надув щоки. «Боже мій!» – нарешті прорік він. «Мій банкір!» – він підняв на люєшима лагідний погляд, озброєних окулярами очей. «Як ви думаєте, що це означає?» – запитав він. «Можливо, він з божеволів?» «Ми ставили досліди, що вимагають виняткового розумового напруження». Ми з ним, і ще одна дама, гіпнотичні. На вашому місці я перевірив чекову книжку. Легіон дістав ключі, вийняв із шухляди чекову книжку і перегорнув її. Усе гаразд, сказав він і простягнув книжку Люїшему. Гм, пробурмотів Люїшем. Сподіваюся, це Послухайте, а ось це так і має бути. Він повернув книжку Лег'юну, тримаючи її розкритою на незаповненому корінці, чек якого був відірваний. Легіон розгублено провів рукою по лобі. «Я нічого не бачу», – відповів він. Люєшему не доводилося чути про постагіпнотичний вплив, і він недовірливо втупився в легіона. – Нічого не бачите? – перепитав він. – Що за нісенітниця? – Нічого не бачу, – повторив Лег'юн. Люішем готовий був ще і ще раз безглуздо повторювати своє запитання. Але врешті-решт його осяяло, і він звернувся до непрямого доказу. – Послухайте, а цей корінець ви бачите? – Абсолютно чітко, – відповів Легіон. Номер ви можете прочитати? 5279. Правильно, а цей? 5281. Правильно, а де ж 5280? Лег'юну, мабуть, стало трохи не по собі. «Але ж», – сказав він, – «не міг же він? Прочитайте мені, яка сума стоїть на чеку?» тобто на корінці, якого я не бачу. Її не проставлено, відповів Льюішем, не в силах стримати усмішки. «Так, так», – сказав Легіюн, і переляк на його обличчі, ще більше посилився. «Ви не заперечуєте, якщо я покличу служницю, підтвердити». Льюішем не заперечував, і в кабінет увійшла та сама дівчина – яка колись відчинила йому двері, коли він прийшов на спіритичний сеанс. Підтвердивши, що чек дійсно вирваний, вона попрямувала до виходу. Біля дверей вона зупинилася, і за спиною у лег'юна її очі зустрілися з очима малюєшими. Вона підняла брови, підібгала губи і багатозначно глянула на лег'юна. «Боюся», – сказав Лег'юн, – «зі мною вчинили вкрай безчесно. Містер Чеффері людина безперечно здібна, але боюся, дуже боюся, що він зловживав умовами досліду. Усе це, його образи, мене дуже зачіпає». Він замовк. Люішем став. «Не змогли б ви ще раз відвідати мене?» – з лагідною чемністю запитав Лег'юн. Люїшим з подивом переконався, що йому шкода Легіона. «Це була людина неабияких здібностей», – продовжував Легіон. «Я так звик покладатися на нього. Останнім часом у мене в банку зібралася досить велика сума грошей, але як він дізнався про це, я не можу сказати. Інакше, як його незвичайними здібностями, це пояснити не можна». Прийшовши до легію на наступного разу, Люшем дізнався від нього подробиці, і, між іншим, виявилося, що дама теж зникла. Ось це добре, – егоїстично зауважив він, – принаймні нам не загрожує його повернення. Він спробував уявити собі цю даму, і тут чіткіше, ніж колись, зрозумів, наскільки убогий його досвід і бідна уява. І ці люди, вже сивим волоссям, з підмоченою репутацією, теж мають якісь почуття, навіть пристрасті. Він повернувся до фактів. Чефері отримав від легіона, який перебував у гіпнотичному стані, автограф на порожньому бланку чека. «Зізнатися, – пояснив легіон, – я не впевнений навіть, чи підсудна ця справа». «У законах нічого не сказано про гіпноз, але ще чек підписав я сам». Незважаючи на втрати, маленький чоловік був майже задоволений однією цікавою на його думку деталлю. «Можете називати це збігом, – сказав він, – щасливою випадковістю, але я вважаю за краще шукати інше пояснення. Подумайте тільки». Загальна сума на моєму рахунку відома тільки моєму банкіру та мені. Від мене він вивідати її не міг, бо я сам її не пам'ятаю. Я вже давним-давно не заглядав у свою ощадну книжку. Він же зняв із рахунку одним чеком усі гроші, залишивши якихось 17 шилінгів, 6 пенсів, але ж там було більше 500 фунтів. І з колишнім торжеством підсумував. «Бачите, не збіглося всього на 17 шилінгів, 6 пенсів. Як ви це поясните, а? Ну-ка, дайте мені матеріалістичне тлумачення. Не можете? Я теж не можу». «А я, напевно, зможу», – сказав Льюішем. «Яке ж?» Льюішем кивнув у бік маленької шухлядки «Бюро Лег'юна». «Чи не думаєте ви?» Йому стало смішно, але він стримався. «Що він підібрав ключ?» Повертаючись додому до Клепема, Люйшем увесь час зі сміхом згадував, як Елег'юн зробив при цьому обличчя. Але потім це перестало здаватися йому комедним. Йому раптом спало на думку – що Чефері його тесть, а місіс Чефері – теща, і що вони разом з Етель становлять його родину, його рід, і що цей похмурий, незграбний будинок на схилі пагорба в клепимі, має стати його домівкою, домом. Його зв'язок з усім цим, як зв'язок із цілим світом, був тепер таким нерозривним, він для цього і був народжений. А ще рік тому, якщо не брати до уваги напівстертого спогаду про етель, ніхто з цих людей для нього і не існував. Воїстину, несповідимі шляхи долі. Події останніх кількох місяців пронеслися в його пам'яті, блискавично, як пантаміма. Здається, тут було над чим посміятися, і люєшем розсміявся. Цей сміх відзначав нову смугу в його житті. Раніше Льюішем ніколи не сміявся над власними негараздами. Тепер прийшов кінець серйозності, з якою дивиться на речі юність. Він виріс, то був сміх безмежного сприйняття. Розділ 31. У парку Баттерсі Почарюєшим і пообіцяв припинити дружбу з міс Гейдінгер, протягом найближчих п'яти тижнів він не робив нічого у цій справі, а нещасливий лист її залишався без відповіді. За цей час відбувся не без нарікань двома мовами їхній переїзд від мадам Гедоу до похмурого Клепинського будинку, де молода пара розмістилася як і передбачалося в маленькій кімнатці на третьому поверсі. І тут весь світ раптом невпізнанно до дивацтва змінився, і причиною цього виявилися кілька сказаних пошепки слів. Словаці прозвучали серед схлипувань і сліз, коли руки Етель обвивали його шию, а її розпущене волосся ховало від нього її обличчя. І він відповів теж пошепки, трохи, можливо, розгублено, і водночас відчуваючи дивну гордість, зовсім не схожу на ту, яку він очікував відчути, коли зі страхом колись думав, що рано чи пізно це повинно статися. Раптово він усвідомив, що все вирішено, що вирішений нарешті конфлікт, який так довго їх обтяжував. Коли Вань як не бувало, тепер треба було діяти. Наступного дня він написав записку, а через два дні вранці пішов на свої репетиторські заняття з математики на годину раніше. І замість того, щоб піти прямо до Вігорса, попрямував через міст у парк Баттерсі. Там, біля лави, де вони колись зустрічалися, нетерпляче походжала міс Гейдінгер. Вони трохи походили взад і вперед, розмовляючи про те, про се, а потім настало мовчання. «Ви хочете мені щось сказати?» – раптом запитала міс Гейдінгер. Люішим трохи зблід. «Так», – відповів він, – «річ у тім». Він намагався триматися невимушено. «Я коли-небудь казав вам, що одружений». «Одружені?» «Так». «Ви одружені?» «Так», – трохи роздратовано, повторив він. Якусь мить обоє мовчали. Люішим доволі малодушно роздивлявся Жоржини, а міс Гейдінгер дивилася на нього. «Це ви й хотіли мені сказати?» Містер Люїшем повернувся і зустрів її погляд. «Так», – відповів він, – «саме це я й хотів вам сказати». Мовчання. «Ви не заперечуєте, якщо я присяду?» – рівним голосом запитала міс Гейдінгер. «Он там під деревом є лава», – сказав Люїшем. Вони мовчки дійшли до лави. «А тепер?» – спокійно заговорила міс Гейдінгер. «Розкажіть мені, з ким ви одружилися?» Люйшем відповів у загальних словах. Вона поставила йому ще одне запитання, потім інше. Він почувався жахливо ніяково і відповідав запинаючись, але щиросердно. «Мені слід було б здогадатися», – сказала вона. «Мені слід було б здогадатися, але я не хотіла знати». «Розкажіть мені ще що-небудь, розкажіть мені про неї». Люйшим розповів, розмова ця йому була страшенно неприємна, але піти від неї він не міг, адже він обіцяв етель. Нарешті міс Гейдінгер отримала повне уявлення про його життя, майже повне, тому що в його розповіді були відсутні емоції, які робили її достовірною. «Ви одружилися перед другим іспитом?» – запитала вона. «Так», – відповів Льюішем. «Але чому ви не розповіли мені про це раніше?» – запитала міс Гейдінгер. «Не знаю», – зізнався Льюішем. «Я хотів того дня у Кенсінгтон гарденс але якось не зміг. Напевно, мені слід було розповісти». «Напевно, слід було». «Так, мабуть, слід було. А я не розповів. Якось важко було. Я не знав, як ви до цього поставитеся. Адже все сталося поспіхом». Не знаходячи слів, він замовк. «Мені здається, ви все-таки зобов'язані були мені сказати», – повторила міс Гейдінгер, розглядаючи його профіль. Люїшем перейшов до другої і найскладнішої частини свого пояснення. Сталося непорозуміння, сказав він, власне, воно було весь час. Через вас хочу я сказати. Трохи важко. Річ у тім, що моя дружина, знаєте, вона дивиться на речі дещо інакше, ніж ми. Ми? Так. Це, звісно, дивно, але вона бачила ваші листи. Ви їй їх показували? Ні, просто вона знає про наше листування. Знає, що ви пишете мені про соціалізм, про літературу і про все те, що нас цікавить, а її – ні. Ви хочете сказати, що такі речі недоступні її розумінню? Вона про це ніколи не замислювалася – Мені здається, різниця в освіті. І вона заперечує? Ні, не замислюючись з Вона не заперечує. То в чому ж справа? Запитала міс Гейдінгер, і її обличчя зовсім побіліло. Вона відчуває, що... Вона відчуває, вона не говорить, звісно, але я бачу, вона відчуває, що їй теж слід у цьому взяти участь. Я знаю, як вона любить мене. І їй соромно. Це нагадує їй? Хіба ви не розумієте, що їй прикро? Так, розумію. Отже, навіть це маленьке. У міс Гейдінгер, здавалося, перехопила подих бо вона раптом замовкла. Нарешті вона із зусиллям заговорила. «А що це образить мене?» – почала вона, але обличчя її скривила гримаса, і вона знову замовкла. «Ні, не в цьому річ, – Люйшем був у нерішучості. Я знав, що це образить вас. Ви її любите. Ви можете пожертвувати». «Ні, не в цьому річ, але є різниця. Якщо її образити, вона не зрозуміє. А ви?» «Мені здавалося цілком природним прийти до вас. Я дивлюся на вас, як на...» «А для неї мені завжди доводиться робити поблажки. Ви її любите?» «Не знаю, чи в цьому справа. Все так складно. Кохання означає все або нічого». Я знаю вас краще, ніж її. Ви знаєте мене краще, ніж вона коли-небудь буде знати. Я можу розповісти вам те, що ніколи не розповім їй. Я можу розкрити перед вами душу, майже. І я знаю, що ви зрозумієте. Тільки ви її любите. Так, зізнався Люїшем, смикаючи себе за вус. Справа, мабуть, у цьому. Деякий час обидва мовчали. Потім міс Гедінгер заговорила з незвичною для неї гарячністю. «О, подумайте тільки, що це кінець усьому. Але ж скільки надій! Що вона дає вам такого, чого не зуміла б дати я? Навіть зараз! Чому я маю відмовитися від того небагато чого, що належить мені?» Якби вона могла забрати це, але ж вона не може. Якщо я відпущу вас, ви нічого не робитимете. Усі наші мрії, усі устремління, усе зачахне і загине, а їй це байдуже, вона не зрозуміє. Вона думатиме, що ви все той самий. Чому вона домагається того, чим не в силах володіти, взяти те, що належить мені, і віддати її для того, щоб вона викинула. Вона дивилася не на Люїшима, а прямо перед собою, і обличчя її було саме страждання. Я у певному сенсі вже звикла думати про вас, як про щось, що мені належить. Я й зараз так думаю. Останнім часом почав Люїшем після мовчання. Мені разів зодва спадало на думку. Чи не здається вам, що ви дещо переоцінюєте мої здібності? Я знаю, ми говорили про великі справи. Але ось уже півроку з гаком я б'юся, щоб просто заробити на життя, яке може отримати майже кожен. На це в мене йде весь час. Тут, мабуть, замислишся. Можливо, життя не така проста річ. Ні, рішуче заперечила вона. Ви могли б зробити великі справи, навіть зараз, продовжувала вона. Ви ще здатні зробити багато чого. Якби тільки я могла бачити вас час від часу, писати вам. У вас такі здібності і такий слабкий характер. Вам обов'язково потрібен хтось. У цьому ваша слабкість. Ви самі в себе не вірите. Вам потрібно. Щоб хто-небудь підтримував вас і вірив у вас. Безмежно підтримував і вірив. Чому я не можу дати вам це? Більше мені нічого не потрібно, принаймні зараз. Навіщо їй знати? Вона від цього нічого не втрачає. Я нічого не прошу з того, чим володіє вона. Але я знаю, що сама своїми силами нічого не доб'юся. Я знаю, що разом із вами, адже їй прикро, тільки тому, що вона знає, а навіщо їй знати? Містер Люїшем у нерішучості подивився на неї. Його примарна велич осяяла її очі. У цю мить принаймні і він свято вірив у свої можливості. Але він розумів, що його велич і її захоплення пов'язані між собою, що вони становлять одне нероздільне ціле. Навіщо справді Етель знати про це? Він уявив собі все, що може зробити, чого може домогтися. Але тут же прийшла думка про складнощі, незручність, про небезпеку викриття. Річ у тім, що я не маю права ускладнювати своє життя. Я нічого не доб'юся, якщо буду його ускладнювати. Тільки люди заможні можуть дозволити собі складнощі. Тут або одне, або інше. Він замовк, раптово уявивши собі етель, як минулого разу, зі сльозами на очах. Ні, мало не грубо підсумував він, ні. Я не хочу діяти за її спиною. Я не кажу, що я тепер такий вже кришталево чесний. Але я не вмію брехати. Вона одразу ж усе зрозуміє. Вона одразу все зрозуміє, і нічого доброго з цього не вийде. Моє життя і так занадто складне. Я не можу з цим впоратися і рухатися далі. Я? Ви переоцінюєте мене, і крім того... «Є одна обставина. Дещо». Він запнувся і повернувся до того, з чого почав. «Ні, я не маю права ускладнювати своє життя. Дуже шкода, але це так». Міс Гейдінгер нічого не відповіла. Її мовчання здивувало його. Секунд двадцять вони сиділи мовчки. Потім вона раптово підвелася. Негайно схопився і він. Її обличчя горіло, очі були опущені. «Прощавайте!» – ледь не пошибки сказала вона і простягнула йому руку. Але почав булолюєшим і замовк. Міс Гейдінгер була бліда, як крейда. «Прощавайте!» – з кривою посмішкою повторила вона, раптово глянувши йому в очі. «Більше говорити нема про що, чи не так? Прощавайте!» Він узяв її руку. «Сподіваюся, я не...» «Прощавайте», – нетерпляче сказала вона. Вивільнила свою руку і пішла геть. Він зробив було крок за нею. «Міс Гейдінгер», – покликав він її, але вона не зупинилася. «Міс Гейдінгер». Він зрозумів, що вона не хоче відгукнутися. Він стояв нерухомо, дивлячись, як вона віддаляється. Незвичне відчуття втрати оволоділо ним. Йому захотілося наздогнати її, у чомусь переконати. Вона жодного разу не озирнулася, і була вже далеко, коли він нарешті вирішив її наздоганяти. Зробивши крок, він пішов усе швидше, швидше, і ось він уже майже наздогнав її, Залишилося всього кроків тридцять, але в цей час вона підійшла до воріт. Кроки його сповільнилися. Він раптом злякався, що вона обернеться. Вона пройшла у ворота і зникла з поля зору. Він стояв, дивлячись їй у слід, потім зітхнув і звернув ліворуч, на ту алею, що вела до мосту і Вігорса. На середині мосту ним знову оволоділа нерішучість. Він зупинився. Настирлива думка не зникала. Він глянув на годинник. Треба було поспішати, якщо він хоче встигнути на потяг і потрапити до Ерлскорт до Вігорса. Нехай Вігорс іде до біса, сказав він собі. Але, врешті-решт, він усе ж встиг на потяг. Розділ 32. Остаточна перемога. Того ж вечора, годині осьомій, Етель увійшла в кімнату з кошиком для паперів, який вона купила для нього, і застала його за маленьким туалетним столиком, тим самим, що мав слугувати письмовим столом. З вікна відкривався незвично широкий для Лондона краєвид. Довга низка похилих дахів, що спускаються до вокзалу. Просторе блакитне небо, що йде вгору, до зеніту, що вже темніє. І вниз, до таємничого туману дахів, які ще тинилися димарями. Крізь які то там, то тут проступали то сигнальні вогні та клуби пари, то освітлені вікна екіпажів, що рухалися, то розплив часті обриси вулиць. Похвалившись кошиком, Етель поставила його біля ніг, і в цей момент погляд її впав на жовтий аркуш паперу, який він тримав у руці. «Що це в тебе?» Він простягнув їй листок. «Я знайшов його. Він лежав у моїй жовтій скринці. Це ще з вортлі». Вона взяла листок, і побачила викладену в хронологічному порядку життєву програму. На полях були якісь помітки, а всі дати на швидкоруч переправлені. «Зовсім пожовтів», – зауважила Етель. Люїшем подумав, що від цього зауваження їй, мабуть, варто було б утриматися. Він дивився на свою програму, і йому чомусь стало сумно. Обидва мовчали, і раптом він відчув її руку на своєму плечі, побачив, що вона схиляється над ним. «Любий!» – прошепотіла вона голосом, що дивно змінився. Він зрозумів, що вона хоче щось сказати, але не може підшукати слів. «Що?» – нарешті запитав він. «Ти не засмучуєшся?» «Через що?» «Через це». Ні. «Тобі навіть, тобі навіть ані трохи не шкода?» – запитала вона. «Ні, ані трохи». «Я не можу зрозуміти, так багато?» «Я радий», – проголосив він, – радий. «Але клопоти, витрати і твоя робота. Саме тому», – сказав він, – «і я радий». Вона із сумнівом подивилася на нього. Він підвів на неї очі. Він обійняв її, і вона одразу ж, майже неусвідомлено, підкоряючись руці, що обіймала її, нахилилася і поцілувала його. «Цим усе вирішено», – сказав він, не відпускаючи її. «Це з'єднує нас. Невже ти не розумієш? Раніше? Тепер усе по-іншому. Це наше спільне. Це...» Це сполучна ланка, якої нам бракувало. Вона зв'яже нас воєдино, зв'яже назавжди. Це буде наше життя, заради чого я буду працювати. Все інше. Він сміливо глянув правді в очі. Все інше було марнославство. На її обличчі ще залишалася тінь сумніву, тінь печалі. Любий, нарешті покликала вона, що? Вона звела брови. «Ні», – сказала вона, – «я не можу цього сказати». Знову настало мовчання, під час якого Етель опинилася на колінах ульюєшема. Він поцілував її руку, але її обличчя, як і раніше, було серйозним. Вона дивилася у вікно на сутінки. «Я дурна, я це знаю», – сказала вона, – «Я говорю зовсім не те, що відчуваю». Він чекав, що вона скаже далі. «Ні, не можу», – зітхнула вона. Він відчував, що зобов'язаний допомогти їй. Йому теж нелегко було знайти слова. «Мені здається, я розумію», – сказав він, намагаючись відчути невловиме. Знову мовчання, довге, але сповнене сенсу. Раптово вона повернулася до життєвої прози і встала. Якщо я не зійду вниз, мамі доведеться самій накривати до вечері. Біля дверей вона зупинилася і ще раз глянула на нього. Мить вони дивилися одне на одного. У сутінках їй було видно лише неясний його силует. Люєшим раптом простягнув до неї руки. Внизу пролунали кроки. Етель звільнилася з його обіймів і вибігла з кімнати. Він почув, як вона крикнула. «Мамо, я сама накрию до вечері, а ти відпочивай!» Він прислухався до її кроків, поки вони не стихли за кухонними дверима. Тоді він знову подивився на свою програму, і на мить вона здалася йому сущою дрібницею. Він тримав її в руках і роздивлявся так, ніби її написала інша людина. І справді її написала зовсім інша людина. Брошури ліберального спрямування прочитав він і засміявся. Думки понесли його далеко-далеко. Він відкинувся на стільці. Програма в його руках була тепер просто символом, відправною точкою, і, глибоко замислившись, він втупився у темніюче вікно. Так він сидів довго, і в голові в нього змінювалися думки, які були майже що почуття. Почуття, що набули форми і змісту ідей. І вони заворушилися і стали поступово втілюватися в слова. «Так, це було марнославство», – сказав він. «Хлопчаче марнославство». Принаймні для мене. Я занадто двоїстий. Двоїстий, просто пересічний. Мрії подібні до моїх, здібності подібні до моїх, та в будь-якої людини. І все ж, які в мене були задуми. Він згадав про соціалізм, про своє полум'яне бажання виправити світ. І здивувався тому, скільки нових перспектив відкрилося йому відтоді. Не для нас. Не для нас. Нам судилося загинути в безвісності. Одного прекрасного дня, коли-небудь. Але це не для нас. По суті все це дитина. Майбутнє це дитина. Майбутнє. І всі ми не більше, як вірні слуги, або навпаки, зрадники майбутнього. Є природний відбір, і значить, цей шлях – щастя. Так має бути, іншого немає. Він зітхнув. Тобто такого, щоб вистачило на все життя. І все ж життя зіграло зі мною злий жарт. Так багато обіцяло і так мало дало. Ні, так міркувати не можна. З цього нічого не вийде. Нічого не вийде. Кар'єра. Це теж кар'єра. Найважливіша кар'єра на світі. Батько. Що ще мені потрібно? І Етель. Годі дивуватися, що вона здавалася поверхневою. Вона й була поверхневою. Годі дивуватися, що вона була дратівливою. Вона не виконувала свого призначення в житті. Що їй залишалося робити? Вона була сложницею, іграшкою. Так, ось це і є життя. Тільки це і є життя. Для цього ми створені і народжені. Все інше – гра. Гра. Він знову подивився на свою програму. Потім обома руками взявся за верх аркуша, але зупинився в нерішучості. Бачення чіткої кар'єри, впорядкованої послідовності праці і успіхів, відзнак і ще раз відзнак, поставало за цим символом. Але він стиснув губи і повільно розірвав пожовклий аркуш навпіл. Потім склав обидві половинки разом і знову їх розірвав. Знову склав ретельно і акуратно, і знову розірвав, поки програма не перетворилася на купу маленьких шматочків. Йому здавалося, що він розриває на шматки своє минуле. Гра. Після довгого мовчання прошепотів він. «Кінець юності», – сказав він, – «кінець порожнім мріям». Він не рухався. Руки його лежали на столі. Очі дивилися на синій прямокутник вікна. Згасаюче світло зібралося в одній точці і перетворилося на зірку. Він помітив, що все ще тримає в руках клаптики паперу. Він простягнув руку і кинув їх у той самий новий кошик, який купила йому етель. Два папірці впали на підлогу. Він нахилився, підібрав їх і обережно поклав до інших. Кінець книги